Asante. Shalom. Habari zapa? Salama za wa Makongo. Kwa ujumula nilipima mwaka mbili ilikuwa ni mimba ya nne Nikapata elimu pale na ni government, wakanishauri ni, nipime, nikakubali nikapima nikaambiwa kuwa nime, nimepata maambukizi nilipata mshutuko kidogo maana nilijifikiria kwamba mimi ndiyo mwisho wangu wa, nani, wa maisha lakini bahati nzuri nilipokuja nyumbani nikamwambia mme wangu aliniambia hiyo ni hali ya kawaida ni mpango ya Mungu hiyo mimba ilikuwa na miezi sita mimba ikakua nikajifungua nika mtoto huyo sasa hivi sa, amemaliza darasa la saba baada ya muda Nika, nika, nikapewa maziwa ya kumulisha mtoto kwa mapenzi ya Mungu nikapata mimba nyingine wala sikuogopa nikaenda tena kwa, kwa, kwa wataalamu wangu nikawaeleza kuwa nimepata ni mimba nyingine ikiwa mwaka elfu mbili na mbili mwezi wa tano tarehe 5 nikamnyonyesha mtoto huyo miezi sita tena nikaanza kutumia condom na mme wangu halafu nikamshauri mme wangu kupima yeye akaonekana ana maambukizi tangu umepata maambukizo ni miaka mingapi iliyopita sasa hii ni miaka 16 katika miaka hiyo 16 baba watoto ana maambukizo. ana maambukizi nataka kujua kwamba wakati sasa mnapatwa watoto kuna elimu ambayo umepewa ama mmepewa kwa pamoja namna ya kujamiana mli mwezo kuandaana pengine kuandaana ni jambo la muhimu kwa sababu usipo msipoandaana na mume wako au mweza wako itatokea michubuko upate maambukizi katika ku, kupata watoto elimu tunayepata kawaida tunatumia kondom. wakati mwanamke anataka siku mbili au tatu, ambazo unaweza kupata mnani ujauzito ndio mnatoa mna, mna kondom, mnaanza kutu, kujamiana bila kondom, baadaye mnaendelea na kondom. Naam mzee Antonio ninahitaji kusikia kutoka kwako kwa sasa pamoja na kutambua kwamba mkeo ana maambukizo ya virusi vya ukimwi umeendelea naye mmeishi pamoja na mmepata watoto na mtoto wa mwisho mmempata mwaka elfu mbili na kumi ulipopata taarifa ya mimba ya mwisho ilikuaje siku moja nikawa niko bugaba huko basi shughuli zangu za ni za uvuvi mara niko kerebe likapigiwa simu na mke wangu ananiambia unajua yeye nimepata mimba ikawa nimejiuliza kupata mimba mimba ya mwaka sema nimepata mimba sasa unahitajiwa huku. sasa hivi kinini ki ya baba mama na mtoto ikawa nimejipanga nikaja kwenye kata ya Kauloro hapo za Nati Mwaka mbili na kumi. Manese wakawa amenigaliza kweli wanasema ah, we mzee, mama tena umemrudia kweli. Kasema kwa kweli, hai ni mapenzi ya Mungu. Mimi sikujua kwamba sasa hivi mke wangu anaweza kupatwa mimba. Basi wakawa wempima tena kwa mara ya tatu. Nikakuta kweli bado mimi niko mzima. Basi mke wangu wakawa ampeleka hiyo mimba. Bahati nzuri siku zake zikafika za kujifungua, kwa mto ni kwa government. Kweli akawa amejifungua vizuri bila matatizo. Mpaka sasa hivi mimi na mke wangu na na kwa kweli uko sawa kwa sababu sasa mwenzangu najua alivyo na mimi bado siwezi kujisikia vibaya. Shikuliza swali moja la mwisho kwamba je mnaendelea kupata watoto sasa? Ah, kupata watoto yani tume, tumekatisha kabisa. Tumefunga sasa. Umefunga. Okay. Na, mm. na, na miaka yangu inakaribia kuifika kwa sababu ni miaka ya moja. Na Mzee Anthony ana miaka mingapi? miaka 57. Aya, Mungu awabariki sana. Na wewe barikika Naam. ni ni ngombe ni, ni. Bose. Ah, bose. Chua,